На стінах висіли розмаїті світлини, що засвідчували безліч трофеїв всепереможного Зенека, Фото з кубком на турнірі з тенісу, з боулінгом, з гри у гольф у місцевому заміському клубі для вершків міста, а також трофеї з полювання, на які зенек завжди збирався заздалегідь і вже багато років не пропускав жодного відкриття сезону. Шкура ведмедя, ріжки косу, лізаєчі упудоли та голова кудлатого кабана –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 А про іконку забула. Поки йшла, пам'ятала, а в останній момент забула. Оговтала вже, коли їхала назад у таксі. Дівчина була вщент розбита усім тим, що сьогодні навалилося їй на плечі. Спочатку Назар на саме дзвонив, відомо куди пішов. Потім мати наговорила купу нісенітниць та чорнухи. А тепер з'явився новий клопіт. З шостої години Дарка дзвонила на мобільний до Слободи, та телефон був вимкненим.